twardką. je s 24. na 25. listopada 1917. godine, po julijanskom kalendaru. Poljševici sustavno u Petrogradu zauzimaju objekte od strateške važnosti. I to čine skoro bez ispaljenog metka. Gardistima koji su čuvali objekte, rečeno je da dobrovoljno predaju oružje. Samo su neki na silu razoruženi. U noći jedna po jedna padaju željezničke postaje, poštanski uredi, telefonske centrale, banke i mostovi. Poljševici zauzimaju i palaču inženjera gdje se smijestio Vojni stožer privremene vlade. Zauzimanje je teklo ovako. Boljševici su ušli u palaču i zasjeli urede stožera. Oni koji su do tada sjedili u tim uredima, ustali su se i otišli iz palače. U središnjoj telefonskoj centrali boljševici su prekinuli telefonske veze sa zimskom palačom, iz koje je nekada Rusijom vladao car, a sada su u njo sjedili ministri privremene vlade. Ali boljševici nisu registrirali postojanje dvaju telefonskih linija koje su palaču spajale sa svijetom. Koristeći te linije, ministri, okupljeni u dvorani nazvanoj po Malachtitu, poludragom zelenom kamenu, pokušali su zaustaviti državni udar bolševika. Nije im to uspjevalo. Predsjednik privremene vlade Aleksandar Fjodorović Kerenski bio je pak u stanju potpune depresije. Richard Pipes u knjizi Ruska revolucija piše. Kerenski je izgledao star i umuran, dok je gledao u prazninu ne videći nikoga. Njegove poluzatvorene oči skrivale su patnju i kontrolirani strah. U 21 sati za slanstvo Sovjeta, predvođeno Teodorom Danom i Abrahamom Gocom, pojavilo se pred ministrima, kako bi im reklo da su pod utjecajem reakcionarnog vojnog stožera, znatno precijenili moć bolševika. Kerenski im je pokazao rad. Te noći Kerenski je ipak na kraju stupio u kontakt sa zapovjednicima i zatražio od njih pomoć. Pomoć nije bila dostupna. U 9. ujutro 25. listopada iskrao se iz zimske palače prerušenu srpskog časnika i u automobilu posuđenom od službenika američkog veleposlanstva krenuo u potragu za pomoći. Ujutro 25. listopada 1917. Zimska palača je bila jedina vladina zgrada u Petrogradu koju nisu nadzirali bolševici. Vođe bolševika Vladimir Ilič Lenjin inzistirao je na uhičenju ministara privremene vlade. Ali bolševičke snage nisu bile u stanju izvesti napad na Zimsku palaču. Vođe bolševika računali su na crvenu gardu jako oko 45.000 ljudi i na desetke tisuća pobunjenih vojnika. li ta je vojska postala samo na papiru i u glavama bolševika. U zoru 25. listopada boljševici su pokušali izvesti napad na palaču. Nakon prvih hitaca ispaljenih iz pušaka branitelja palače, bolševički napad je prekinut. Lenin nije mogao čekati da njegovi ljudi zauzmu palaču. Za to nije imao vremena. Boljševike su predvodila dva čovjeka, Vladimir Ilić Lenin i Lav Trocki. Obojica su znala da boljševici nisu najjača politička snaga u Rusiji. Boljševičko krilo Ruske socijaldemokratske radničke partije imalo je većinu u Petrogradskom i Moskovskom sovjetu, ali su najjače stranke bili socijalistički revolucionari i menševici. Bolševici su u srpnju 1917. pokušali izvesti državni udar. Pokušaj je neslavno propao. Lenin i Trocki htjeli su zbaciti privremenu vladu i preuzeti vlast u zemlji. 23. listopada po Julijanskom kalendaru Poljševički centralni komitet održao je tajnu sjednicu na kojoj se raspravilo o preuzimanju vlasti. Lenin je na toj tajnoj sjednici iznio ovaj plan. Ako želimo izvesti ovu revoluciju kao marksisti, Onda moramo organizirati glavni stožer pobunjeničkih trupa, rasporediti naše snage, pokrenuti nama odane pukovnije protiv neprijateljskih uporišta, okupirati tvrđavu Petra i Pavla, uhjetiti članove glavnog stožera, vlade, vođe kadeta i kozaka. Pobuna ili revolucija mora mobilizirati naoružane radnike, povesti revoluciji lojalne postrojbe iz Finske i Kronštata prema Petrogradu. Snaga revolucije treba ležati na ratnoj fronti, radnicima i vojnim postrojbama. Nakon dva ili tri dana borbe, vojska odana privremenoj vladi predala bi se tim snagama. Lenin je takvu strategiju temeljio na svojim omiljenim knjigama iz vojne vještine. Bile su to knjiga o ratu pruskog generala Karla von Klausewica i knjiga Karla Marksa o građanskom ratu u Francuskoj. Trotskom je bilo dosta tih argumenata. On je Lenjinu ovako odgovorio. To je posve razumno, ali je previše komplicirano. Plan je preveliki i to je strategija koja uključuje previše teritorija i previše ljudi. To nije pobuna, to je rat. Da bi zauzeli Petrograd, ne trebamo dovlačiti trupe vlakom iz Finske. Oni koji počnu nešto iz velike udaljenosti, obično stanu na pola puta. Moramo se usredotočiti na taktiku, kretati se u malom prostoru s malo ljudi, usmjeriti naš napor na glavne ciljeve, udariti jako i izravno. Ne mislim da je to tako komplicirano. Opasne stvari su uvijek izuzetno jednostavne. Udari protivnika u trbuh i udar će biti bez buke. Pobuna je bešumni stroj. Tvoja strategija ovisi o previše povoljnih okolnosti. Pobuna ne traži ništa. Ona je dovoljna sama sebi. Lenin je pristao na taj plan. Kada bolješevici u zoru 25. listopada nisu uspjeli osvojiti zimsku palaču, Lenin je u palači Smolni, operativnom središtu bolješevika, počeo pisati proglas. Proglas je poslan novinama u 10 sati ujutro. Proglasu je pisalo. Građanima Rusije Privremena vlada je zbačena Vlast je prešla u ruke organa Petrogradskog sovjeta radničkih i vojničkih deputata, Vojno-revolucionarnog komiteta, koji stoji na čelu Petrogradskog proletarijata i garnizona. Ciljevi za koje se narod bori, trenutačna ponuda demokratskog mira, ukidanje zemljoposljedničke vlasti nad zemljom, radnička kontrola nad proizvodnjom, stvaranje sovjetske vlade, ti su ciljevi osigurani. Živjela revolucija radnika, vojnika i seljaka, Vojno-revolucionarni komitet Petrogradskog sovjeta radničkih i vojničkih deputata. U trenutku kada je Lenjin objavio ovaj proglas, bolješevici nisu kontrolirali Zimski dvorac. Jedva da je netko izvan Petrograda čuo za revoluciju. 25. listopada život u glavnom gradu Rusije nastavio se kao da protekle noći boljševici nisu krenuli u zauzimanje ključnih točaka u gradu. Kerenski je pak uspio doći do vojnih postrojbi odanih privremene vladi, ali tada mu je sreća okrenula leđe. Richard Pipes piše. Kerenski je jurio prema Pskovu, stožaru Sjeverne fronte. Jedine slobodne trupe koje su mogle krenuti protiv boljševika bili su kozaci trećeg konjičkog korpusa, koje je prije dva mjeseca Kerenski optužio da su sudjelovali u takozvanoj izdaji Kornilova. Oni su toliko prezirali Kerenskog, zbog toga što je on oklevetao Kornilova i natirao njihovog zapovjednika generala Krimova na samoubojstvo, da su mu odbili pružiti bilo kakvu pomoć. Kerenski je uspio uvjeriti neke od kozaka da krenu prema glavnom gradu. Pod zapovjedništvom Atamana Krasnova, kozaci su razbili trupe koje su poslali bolševici i okupirali gačinu. Te večeri okupirali su carsko selo, koje je bilo udaljeno dva sata jahanja od glavnoga grada. Ali, razočarani što im se niti jedna druga postrojba nije pridružila, oni su sjahali s konja i odbili krenuti prema glavnome gradu. U Petrograd su stigli mornari iz Kronštata, njih oko pet tisuća, nazivali su ih ponosom i radošću revoluciju, ali tih pet mornara nije uspjelo zauzeti palaču. Nakon par hitaca ispaljenih prema njima, mornari su odustali od napada. Lenjince još uvijek krio u palači Smolni, imao je periku i glavu zamotanu zavojima. Tako se prerušio kako ga ne bi prepoznale vlasti. Na putu do palače Smolni zaustavila ga je vladina patrola, ali on se izvukao pretvarajući da je pijani pacijent koji se vraća od zubara. 18 sati i 30 minuta vojno-revolucionarni komitet dao je ultimatum privremenoj vladi se preda ili će krstarica Aurora i tvrđava Petra i Pavla otvoriti Topovsku vatru na palaču i grad. Ministri nisu odgovorili na taj ultimatum. Krstarica Aurora otvorila je vatru na zimsku palaču u 21 sat 25. listopada 1917. po julijanskom kalendaru. Krstarica nije imala bojevog streljiva i spalila je samo jednu manevarsku granatu. I to je bilo to. A sada kasnije otvorena je vatra iz tvrđeve Petra i Pavla. Ovoga su puta bolševici pucali bojevim streljivom. Vatra je bila toliko neprecizna da su od 30 granata samo njih dvije pogodile zimsku palaču, a i te dvije su napravile malenu štetu. Zimska palača se još uvijek nije predavala. Skupine crvenih gardista prodale su u palaču, ali kada su se sustreli s naoružanim junkerima, predali su se. Ali kako je odmicala noć, branitelji su počeli napuštati zimski dvorac. Nisu se više mogli nadati pojačanjem. Prvo su otišli kozaci, onda i junkeri koji su opsluživali topove. Do ponoći obrana zimskog dvorca svedena je na jedan ženski bataljun i nekoliko mladiće kadeta koji su branili malahtitnu sobu. Richard Pipes piše... Kako se iz više nije mogla čuti topovska vatra, crvena garda i mornari su se polako počeli približavati palači. Prvi koji su ušli bili su mornari i trupe Pavlovske pukovnije, koji su se popali kroz otvorene prozore palače. Drugi su ušli kroz one zaključane ulaze. Zimska palača nije zauzeta jurišom. Slike kolona jurišajućih vojnika, radnika i mornara, kakve su prikazane u Eisensteinovom filmu Dani oktobra, čista su izmišljotima. mišljotina, pokušaj da se Rusi da njezin pad Bastilje. U stvarnosti, zimsku palaču je pregazila svjetina nakon što se ona prestala braniti. Ukupni broj žrtava iznosio je pet mrtvih i nekoliko ranjenih, uglavnom žrtava zalutalih metaka. Tako bešumni stroj Lava Trotskog srušio privremenu vladu u Petrogradu. Lenin je poslije napisao da je podizanje revolucije bilo poput podizanja pera. Petrograd je zauzet do kraja 25. listopada 1917. Sljedećeg dana krnji kongres Sovjeta odobrije prijenos vlastine bolševike. Moskva je pala nakon kraće borbe. U ostalim ruskim gradovima vojnici pod utjecajem bolševičkih slogana o sklapanju trenutačnog mira slomili su svaku opoziciju. Tako su bolševici državnim udarom uzeli vlast u Rusiji. Stvorena je Sovjetska Rusija, prva komunistička država. Ironija je bila u tome da su Lenin, Trotski i njegovi bolševici pokrenuli revoluciju pod utjecajem dijela Karla Marksa i Friedricha Engelsa. A taj je pak dvorac govori o potrebi odumiranja države. Lenin i njegovi nastavljači će pod krinkom stvaranja društva o kojemu će odumljiti država stvoriti najveći državni aparat u povijesti. Govori profesor doktor Žarko Puhovski socijaka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Marks ima koncepcijski dvije velike poteškoće. Prvo on je postao glasovit kao politički teoretik. A sebe nije smatrao političkim teoretikom. On zapravo nema tekstova iz političke teorije. Njegov je najveći problem u tomu što se njegovi stavovi o politici i politički, od teorijski stavovi implicitno nalaze razbacani u ranijim tekstovima o jednom smislu, a u kasnim tekstu ima na desetke mjesta u kapitalu zapravo usputno i ima jedan koncentrirani tekst koji je opet programatsko-političke nareve, ali ima u njemu i teorijske element, to je kritika godskog programa iz 1875. godine. To je prvi problem, dakle, da je postup politički teoretik, a nije imao političku teoriju i zato se nije bavio toliko opasnostima, potrebom da se ogradi u svojim formulacijama od nekih tvrdih konsekvencija. Ritim, ima formulaciju kapitala koja glasi, sila je babica svakog starog društva iz kojeg će nastati novo. Dakle, revolucija se zbiva nastavno, oni sebe smatruo prije svega revolucionarnim teoretikom je revoluciju svačio toliko radikalno da je smatrao da nakon uspjeha te revolucije od čega je njemu bilo stalo, ni njegova teorija više neće biti relevantna, a niti politika općenito kao posebna ili kako ben rekao u 844. godine otuđena sfera. S druge strane, tamo gdje se može rekonstruirati njegova pozicija, ona je u osnovi metodički liberalna pozicija, ne u tom svičaju da bi Marks bio za malu državu, nego u smislu toga da poput Johna Locke'a i onih koji ga slijede smatra da je država aparat otvoren za bilo koju vrijednost u ime kojem može funkcionirati i on sad hoće da proleterski pokret, da proleterska revolucija preuzme tu državu kako bi zadala posljednji udarac klasi s kojim je u klasnom sukubu, to su dakle kapitalisti ili bržuvi. I time što se ukida egzistencija bružuje u njihovoj osnovi, u njene osnovi, a osnova je kapital odnosno odnosno reprodukcija, odnosno reprodukcija viška vrijednosti, presta je potreba za državo. U političkoj filozofiji postoji pojam društveni ugovor, je stvarni ili hipotetski ugovor kojim je stvoreno društvo i država. Prema teoriji društvenog ugovora, ljudi su prije njegovog sklapanja živjeli u prirodnom stanju. Njihova je sloboda bila neograničena ta je sloboda imala cijenu. Nitko te ljude nije mogao zaštititi od napada na njihovu imovinu ili osobu. Svaki se čovjek morao sam braniti. Život u tom prirodnom stanju politički su filozofi različito opisivali. Jedan od utemeljitelja teorije društvenog ugovora, Thomas Hobbes, je u svojoj knjizi Leviathan ovako opisao život u prirodnom stanju. U prirodi čovjekovoj nalazimo tri osnovna razloga svađe. Prvo, natjecanje. Drugo,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 takom stanju po hobsu čovjek je čovjeku bio Vuk drugi su pak politički filozofi puno blaže opisivali to prirodno stanje John Locke u glavi 2 svoje druge rasprave o vladi piše jer svi su ljudi dijelo jednog svemoguće beskrajno mudrog tvorca pošto su svi ljudi sluge jednog suverenog gospodara upućeni u svijet njegovom zapoviješću i zbog njegove svrhe oni su vlasništvo onoga čije su djelo Stvoreni da traju dok postoji njegova, a ne nečija druga volja. I budući da su obdareni sličnim sposobnostima i da svi sudjeluju u jednoj prirodnoj zajednici, ne može se pretpostaviti neka takva podređenost među njima koja nas može ovlastiti da uništimo jedan drugoga. Jean-Jacques Rousseau je pak na prirodno stanje gledao kao na idealno stanje za život. Bilo je to vrijeme plemenitog i neiskvarenog čovjeka. I Locke i Rousseau smatrali su da su društvo i država nastali zbog vlasništva, da država postoji zbog zaštite vlasništva. Po loku, privatno vlasništvo je pak temelj naše slobode. Po Rousseau, privatno vlasništvo je temelj naše grobstva. Implicitno to Marx prihvaća tako da kaže kada revolucija pobjedi što se njemu čini da je nužno, kada proletarijat razvlasti, kako on to kaže, eksploatatori, nema više privatnog vlasništva, nema više materijalne osnovne za eksploataciju, prema tomu nije potrebna ni država. I onda se u tom modelu kritike gospog programa pojavlju tri stupnja. Tako zv. prirazno razdoblje, niža faza komunizma i viša faza komunizma. U nižem fazi komunizma još postoji robna privreda i do neke mjere mjere, još uvijek imamo raspodjelu prema uh, radu. U višoj fazi imamo raspodjelu prema potrebama. To već potpuno utopijska slika. Tu nema nikakve podreza za kaže, neko će malo uh, ribariti, malo će raditi, malo će filozofirati. Sve to ljudima ostaje tvoren. Tu je on dosta ovako prešednu vrst poezije u prozi uh, umjesto u neku precizniju uh, što je kod utopija inače bio običaj, iako bi se vam sigurno jako vrijedio, pogotovo njegov prijatelj Engles, da se to nazove utopijem, ali to je zapravo utopijska slika. Bitno je, međutim, konstrukcija o tomu da on smatra da je odumiranje države koncept koji znači to da država svojim slabljenjem prati slabljenje dominacije kapital odnos odnosno odnosa reprodukcije viška vrijednosti ili eksploatacije odnosno slabljenje kapitalističke glase. Kako nije bio politički teoretik i nije smatrao da treba biti oprezan u formulacijama dogodilo mu se da su te pojedine njegove formulacije korištene kao ideologija osnova za čitav niz pokreta i poredaka koje počinju s Leninom i dolaze sve do ne znam, Mao Cetunga ili Pol pota itede u kojima se na, kod Staljina potpuno perverza način dokazuje kako odumiranje države dijalektički kako to kaže Stalin može biti izvedeno jačanjem države. Dakle, da ona mora najprej jako, jako jačati da bi onda, tako rekući, eksplodirala i nestala. Prva bolševička vlada nazivala se Sovjet narodnih komesara ili Sovnarkom. Imala je predsjednika Vladimira Ilječa čelenjena i 12 narodnih komesara. Bio je to početak velike sovjetske birokracije. Nova je vlast morala stvoriti svoju birokraciju. Kako nije vjerovala staroj, novu je novačila iz redova radnika, vojnika ili mornara. Već tada se pojavio jedan paradoks, jedini način da radnik poboljša svoj položaj bio je da prestane biti radnik i dospiju birokraciju. Do vladavine Leonida Iljivače Brežnjeva, petog generalnog sekretara Komunističke partije, Sovjetski savez imao najveću Vladu na svijetu. U početkom 1980. Sovjetski savez je imao nekih pedesetak industrijskih i trgovačkih ministarstava. Među njima bila su ministarstva teške i srednje stroja gradnje, ministarstvo gradnje zrakoplova, ministarstvo radioindustrije, ministarstvo brodogradnje, elektronike, kemijske industrije, ministarstvo proizvodnje traktora i poljoprivrednih strojeva. Sve u svemu njih pedesetak. Komunistička partija pak imala 19 milijuna članova. To je bio zaseban aparat. I sve to stvorilo takozvanu nomenklaturu. Peter Kennes piše. Bilo je to zlatno doba nomenklature, izvornog sovjetskog koncepta. Njezino konkretno značenje bilo je da je to lista funkcionara koji su za svoje imenovanje trebali odobrenje od relevantnih federalnih ili republičkih partijskih agencija. Nomenklatura je značila političku elitu koja je krajem 70. ih godina brojala oko pola milijuna ljudi. Ta je skupina, a ne onih 19 milijuna članova partije, stvarno vladala zemljom i uživala povlastice. Ta elita je imala pristup zatvorenim dućanima, gdje je bilo u obilju robe, koja inače nije bila dostupna. U vrijeme velike nestašice stanova, oni ne samo da su imali udobne stanove, već su u mjestima ograničenog pristupa imali i vikendice zvane dače. Oni najpovlašteniji među njima mogli su putovati na zapad i vratiti se sa stranom robom, koja je dodatno doprinijela njihovu prestižu. Mogli su slati djecu u škole u koje je upis bio otežan. Tako je Savez Sovjetskih socijalističkih republika, prva zemlja radnika i seljaka, postao birokratizirana partijska država s najvećim partijskim i državnim aparatom na svijetu. Karl Marx je govorio i o diktaturi proletarijata. U Sovjetskom savezu i ostatku socijalističkog svijeta ta je sintagma dobila posve novi značaj. Za Marksa diktatura proletarijata znači da proletarijat nameće svima uvjete života proletarijata. Dakle, uvijete života onoga što se prije zvalo pukom narodom, ljudima bez privilegije. Okida svojima privilegije, sve dovodi u situaciju da rade za svoj Opstanak. Opet imate jedan paradoks, izvorno je liberalni koncept, tko ne radi, neka umre od gladi. lok kaže da prosjake koji se ne mogu sami zbrinuti i koji nitko ne želi zbrinuti, treba pustiti da umre od gladi da država nema obveze njima se baviti. Da bi nakon sto godina radnički pokret to preuzeo, tvrdeći da zapravo kapitalisti ne rade i da oni koji ne rade treba biti pušteni da umre od gladi i da treba kapitalisti ne da rade za svoj život. U provedbi to recimo u Sovjetskom savezu od 30. do kraja 50 do kraja 60. godina zapravo znači, da svatko ko je maturirao morao oko 6 mjeseci početi ili studirati ili raditi ili ide u radni logor jer svi moraju nešto raditi. Taj koncept dakle je socijalno kod Marksa Mišljan ovdje preveden politički kao oznaka jedne vrsti terora i kasnije totalitarnog poredka je u ime koncepta diktature proletarijata naprosto reproducira vladavinu vrha jedne stranke, jačanje države, kontrolu države nad svim elementima, obrazcima, domenima javnog i privatnog života i time dolazi potpuno jasno u suprotnu poziciju nasprav one koja je konceptinski slijedi iz Marksa bez obzira na to što ponavljeno jedno, zbog rečenih razloga, kod Marksa nije teško naći pojedinačne formulacije na koje su se i ovi staljinisti mogli pozivati. Teritorij Brandenburga ili kasnije Pruske prostirao se u širinu od tisuću kilometara od Klevea na današnjoj nizozemskoj njemačkoj granici do grada Tilsita ili današnjeg Sovjetska u Ruskoj federaciji. Nije to bio kontinuirani teritorij. Uglavnom je bilo riječ o imanjima koja su bila razosuta po središnjoj Europi. Jedino je Brandenburg na istoku imao koliko toliko za okružen teritorij stvar za Brandenburg ili Prusku bude gora, nijedan od tih teritorija nije imao dobru prirodnu granicu, nije bilo velikih rijeka, planina ili mora. Da geostrateški položaj bude još teži, preko tih su se teritorija još od starog vijeka kretale vojske s istoka na zapad ili sa sjevera na jug. Da bi se Brandenburg uopće mogao održati, morao imati jaku vojsku i jaku ekonomiju koja je mogla financirati tu vojsku. Za sve je to pak trebala jaka središnja uprava. Zato ne čudi da su veliki vladari Brandenburga, počevši od Friedricha Wilhelma, velikog elektora, koji je vlada od 1640. do 1688. prednjačili u Europi u ustraju središnje vlasti i države. Bio je to jedini način opstanka Brandenburga. Tim Blening u knjizi Potraga za slavom piše do svoje smrti 1688. veliki elektor je uspio postići tri svoja temeljna cilja. Stvorio je središnju administraciju, svoj fiskalni sustav i svoju stajaču vojsku. I uspio je natirati staleže da prihvate sva tri cilja. Veliki elektor je nakon razornog 30-godišnjeg rata obnovio Brandenburg i uspostavio u njegovim posjedima vlast kuće Hohenzollern. Sin velikog elektora, Friedrich III., unaprijedio je Brandenburg u kraljevinu Prusku. Njegov pak sin, Friedrich Wilhelm, stvorio je sustav školovanja birokrata. Tim Blening piše. Od 1723. godine on je za novake dodijeljene provincijskim komorama uveo sustav školovanja zajedno s ispitima. Utemeljio je i katedre za kameralizam ili primijenjenu političku znanost na sveučilištima u Haleu i Frankfurtu na Odri, s posebnim napucima da je glavni zadatak studija školovanje službenika. Tijekom toga razdoblja pojavila se birokracija. Miješana u pitanju društvenog podrijetla, meritokratska, nepodkupljiva, hijerarhična, akademski školovana i imenovana, vođena i nadzirana od središnjih vlasti. Rusku birokraciju pokušali su što uspješno, što neuspješno kopirati po cijeloj Europi. Takav tip birokracije je dan danas za neke zemlje nedostižen san. Kod nas je ostalo javnosti dijelom zbog loše socijalističke ideologizacije, svačanje o birokraciji i birokratizmu kao nečem izrazito negativno. Problem je upravo tomu da je za zajednicu koju živimo za Hrvatsku, a prije toga za Jugoslaviju, jedno od najvećih problema, možda danas za Hrvatsku najveći problem, odsutnost birokracije. To znači da nemamo profesionalni upravni aparat, nemamo profesionalne činovnike ili ih nemamo dovoljno, policajice i tako dalje ljude koji bi za svoju plaću profesionalno po nekim pravljima struke neovisno o političkim, stranačkim, drugim promjenama izborima i tako dalje permanentno radili sve posao. prije 20. godina je na veoma popularna televizijska serija britanska koja se zvala Yes Minister u drugom dijelu Yes Prime Minister za koje kažem da bi trebala biti imitirana kao uvod sa studiji recimo politologije na prvoj godini koji je jako zgodno pokazivalo upravo tu praksu stalnih namještenika, dakle, birokracije, puno riječi, da kontrolira zapravo političara. Vi imate tok nekog jadnog ministra, jednog koji postaje prime minister, dakle, premijer, koji je zapravo stalno neka vrst lutke koje manipuliraju ovi činovnici, Oni znaju o čemu se radi. I zato je, recimo, moguće da je u zadnjih 20. godina neko kao genčer bio ministar Pošta unutrašnjih i vanjskih postova, jer ima profesionalni aparat. A nastupno tomu kod nas se stalno pojavlje pitanje tomu je li netko dovoljno naučio da bi bio minister ovoga ili onoga, jer se ne očekuje da aparat zna svoj posao, pa da onda netko kao političar daje politička instrukcije koje onda aparat u okviru pravila struke realizira, ali e, smisla birokracije tomu da u nekom trenutku će reći to ne može biti učinjeno po pravilima struke. Engleski liberal John Emmerich Edward Dalberg Acton, poznat i kao Lord Acton, u jednom je pismu zapisao ove riječi. Svaka vlast kvari ili korumpira. Apsolutna vlast kvari apsolutna. Lord Acton je bio prvi moderni politički filozof koji je govorio o potrebi da se uvijek na oku ima moderna velika država, bez obzira bilo riječ o autoritativnoj, socijalističkoj ili demokratskoj državi. Acton je pak bio nastavljač klasične liberalne teorije, koja počinje s Johnom Locom. Po toj teoriji država treba biti minimalna, jer velika država ne samo što nužno ograničava našu slobodu, ona ograničava i našu imovinu. Naime, velika država je i skupa država. John Locke je na početku jednog, moglo bi se reći, preliminarnog stava koji kritizira preveliki rast države. Kad kažem preliminarnog, onda hoće reći da on to kritizira prije nego što se to dogodilo. Njegov koncept hoće onaprijed spriječiti da dođe do toga da država kao nekakvo kancerozno tijelo previše naraste, u vrijeme kad o tome još nema govora. Ali on je očito dobro naslutio problem i svi radikalni liberali ga slijede. Recimo, imate jedan za današnje pojmo je gotovo neshvatljiv mali tekst John Stuart'a Mila, koji se oštro obrušio protiv odluke britanske vlade da nakon jednog trenutka, to negdje 840. godina, sve javne pozicije u aparatu mogu biti popunjene tek na osnovi javnog natječaja. umjesto da bude sad, kako biste znači rekli, sretan, je to ali da demokratizacija, John Stuart Mill rezonira ovako. Država već ima aparat, već ima monopol sile, sad ćeš dobiti najpametniji ljude. što nama ostalima ostaje. Mi dakle više nemamo šanse protiv države. On ima tu ideju ako mora postojati policajac bolje da je glup policajac pa će me teže kontrolirati. To je dakle načelno negativni stav spram države. Puno radikalnije na to se nastavlja anarhisti, premda većina anarhista ne voli da ih se izvorno povezuje s liberalizmom, bez liberalizma anarhizma nema, on jest socijalistička verzija liberalizma mnogo radikalnija naravno, koja ne ide više do točke zahtjeva za minimaliziranje države, nego ide korak ili, ako hoćete, skok, veliki skok dalje, do zahtjeva za ukidanjem države, ustvrnju da je moguće živjeti u razini socijalne kooperacije, dakle suradnje, bez potrebe za koordinacijom, dakle ustrojem hierarhije koja bi to omogućila i odatle onda slijedi da bi trebalo biti moguće učiniti sve da se živi u malim komunama bez trষা 20. rujna 1870. godine talijanske trupe probile su gradski zid kod Porta Pije i ušle u Rim. Papa pio devet povukao se u Vatikan. Tako je završila zadnja bitka oko ujedinjenja Italije. Rad za ujedinjenje Italije počeo je 1859. Kraljevina Italija proglašena je dvije godine kasnije u parlamentu okupljenom u Torinu. Tada je imala 26 milijuna stanovnika, od njih je 78% bilo nepismeno. Te 1870. kada je Rim postao dio kraljevine Italije, koalicija njemačkih država predvođena kraljevinom Pruskom zaratila se s Francuskom, koja je bila glavna prepreka na putu stvaranja njemačke države. Francuska je poražena, a njemačka se ujedinila pod pruskim monarhom u carevima. Tako su stvorene države, sada je trebalo stvoriti nacije klasično mjesto je govor poznatog talijanskog političara Macinija nakon što je Italija 1870. godine je postala neovisna u prvom sazivu parlamenta Macini se diže i počinje rečenicom gospodom Italiju imamo sada treba stvoriti Italijane jer mi imamo kalabreze genoveze napoletane siciljane milaneze i tako dalje nemamo Italijane Francuzi protiv deje koja se buni drugih pokrena, uvode teror kojim ti treba postati francuzi. Teror je katka kada vojni. Mnogo češće je to neka vrst kulturnog terora koja funkcionira konceptom opće obvezatnog ostalog obrazovanja koje nameće standardne jezike koje prije nisu govorili. U Hrvatskoj imate istok Hrvatske od Slovonije do recimo Hrvatskog Zagora ili dole do Dalmacije situaciju da se ljudi u Zagoriji bolje razumiju sa Slovencima nego li s Dalmatincima da se ljudi u Slavoni bolje razumiju sa Srbima s druge strane nego sa Zagorcima i morate uvesti koncept to se svim drugim nacionalnim državama događa nacionalnog, standardnog jezika koji je onda osnova tog koncepta kulturnog, obrazovnog i drugog jedinstva, a tek zadnjih nekoliko desetljeća se koncept multikulturnosti razvija i time se ostaje na konceptu nacionalne države kao osnove, s time da će manjine dobivati posebni tretman, uz dvije napomene. Prvo, da nakon 1989. i 1990. se u europi zapravo multinacionalne države raspada Sovjetski savez Jugoslavija i Čehoslovačka i drugo da je podrška manjinama etničkim manjinama nužno moguća samo konceptom pozitivne diskriminacije, a to znači protiv demokratskog načela jednakosti manjinama se treba dati nešto više po glavi stanovnika nego većini da bi se njihov manjinski status koliko je toliko osigurao i zajamće. 4. studenog 1918. godine Austro-Ugarska vojska se predala Talijanskoj nakon bitke kod Vittorio Veneta u Italiji, taj se dan slavio kao nacionalni praznik. Predsjednik talijanske koalicijske vlade, Luigi Fakta, mislio da bi četvrti studeni 1922. bio idealan za pokretanje programa nacionalne obnove i pomirbe. Zemlja je bila u previranju. Inflacija je bila visoka. Lira je krajem 1920. imala samo šestinu svoje prijeratne vrijednosti. Ekonomija je bila u krizi. Zemlju je razdirala stalna politička nestabilnost i djelovanje radikalnih stranaka poput fašista. Fakta je mislio da bi bilo dobro pozvati ratnog heroja Gabriela Danuncia, kako bi on održao govoru u kojem bi pozvao sve Talijane da zaborave razlike i da se ujedine. Međutim, Danuncio Ko je boravio u vili na jezeru Garda, je pao kroz prozor i teško se uzlijedio. Nagađalo se da je pjesnik bio pod utjecajem kokaina i da je izgubio ravnotežu dok se poigravao sa sestrom svoje ljubavnice. Barem jednom čovjeku je laknulo kada je čuo zapad Danuncija. Taj čovjek bio njegov najvjerniji suborac i drug iz ranih dana fašističkog pokreta. Ime tog čovjeka je Benito Mussolini. Christopher Dugan u povijesti Italije objavljenoj pod naslovom Snaga sudbine piše. Mussolini je morao brzo djelovati i tijekom rane jeseni počeo je s pripremama za marš na Rim. Sredinom listopada planovi su završeni. Oni su nalagali okupaciju javnih zgrada poput pošta u važnim gradovima kako bi se onemogućila komunikacija sa središtem koncentraciju fašista na zbornim mjestima u središnjoj Italiji, ultimatum vladi da preda vlast i spuštanje na glavni grad kako bi se zauzela ministarstva. 27. listopada fašističke skupine počele su dolaziti u važnije gradove. Zauzimali su telefonske centrale, telegrafske urede, gradske vijećnice i sjedišta prefektura Fašisti su planirali masovan odaziv na marš. Vrijeme je bilo pravo jesensko, padala je kiša, bilo je hladno i nije se znalo kako će vlada reagirati na taj marš. Zato se na njega odezvalo samo oko 16.000 ljudi. Christopher Dugan piše Premijer se u ranim satima 28. listopada na izvanrednoj sjednici sastao s generalima i ministrima, kasnije se sastao s cijelim kabinetom. Jednoglasno je dogovoreno da se u zemlji uvede opsadno stanje s početkom u podne. Telegram o toj odluci poslan je u 7 sati i 50 u sve prefekture, ali kada je fakto otišao kod kralja u 9 sati i zatražio od njega da potpiše uredbu o uvođenju opsadnog stanja, kralj je odbio uredbu potpisati. Zašto? Postaje tajna. Prethodne večeri bio je odlučan da ne popusti fašističkom pritisku. Možda nije bio siguran u odanost svoje vojske, ili se bojao da je njegov rođak sklopio dogovor s fašistima kako bi ga zbacio s prijestolja. Ili se samo bojao krvoproliće. Predsjednik vlade fakta dao je ostavku u 11 sati i 30 minuta. Pola sata kasnije telegrami su poslani u prefekture. U njima je pisalo da je obsedno stanje opozvano. Fašisti su masovno izašli na ulice i slavili. Kralj je ponudio mjesto predsjednika vlade Antoniju Salandru. Neke su stranke pritiskivale Mussolinija da prihvati tog čovjeka za predsjednika vlade. Mussolini nije popustio pritisku. Znao je da on može diktirati uvjete. U listu ili Popolo di Italija Mussolini je 29. listopada 1922. napisao. Većina sjevera Italije je pod fašističkom kontrolom. Središnju Italiju potpuno su okupirali crnokošuljaši. Pobjeda ne smije biti unakažena. Vlada mora biti fašistička. Salandro je odbio mandat predsjednika vlade. Kralj ga je onda ponudio Mussoliniju, koji ga je prihvatio. Kralj je od novog predsjednika zatražio da raspusti fašističke odrede. Mussolin je rekao da to nije moguće. Dogovorili su se da će fašistima biti dopuštena parada prije nego što ih se pošalje kućama. 30. listopada 1922. Rimom je promarširalo 50.000 fašista. Mnogi od njih nosili su nožave, palice, pištolje i puške koje su uzeli iz vojarni. Fašisti su preuzeli vlast u Italiji i počeći izgrađivati prvu totalitarnu državu. Totalitarni sustav zapravo nije država. Moderna država živi od jasne razlike sprem društva. Postoji sfera društva koje mi obavljamo svoje privatne strategije zadovoljenja potreba, kako to god Hegla se zove sustav ili sistem potreba, i funkcioniramo po načelima tržišta ili najčešće ili nekim drugim načelima za razliku od javne sfere koju kontrolira držav. U totalitarizmu dolazi do toga da zajednica ukida društvo, dakle da se ukida privatnost, da je sve jedna sfera, totalno sve je to cijelina koja se kontrolira, i zato je vjerojatno preciznije govoriti o totalitarnom sustavu nego totalitarnoj držaju, koja je, dakle, označena za razliku od autoritarnih poredaka ranijih vremena ili od diktatura ovog ili ranijih ili našeg vremena, u tomu što nije samo karakteristika totalitarnog sustava, odsutno sloboda, prava na drugčije mišljenje dalje. nego se to proširuje iz klasične javne političke svere, na dječje vrtiće, privatne stanove, crkve, univerzitete itd. I time se ukida svaka mogućnost drugčijeg stajališta. Totalitarni sustav dakle počiva na tomu da se aparat kapilarno ubacuje, penetrira u sve sfere društva. Takav model može onda naravno provesti najgore tipove povreda prava... Tortura, ubojstava, miljonskih ubojstava, kao što se to od Hitlera do Mao Zedonga ili Mao Zedonga i Pol Pota pokazalo. I drugo, da totalitarni poredak počiva na potpunoj racionalizaciji javnosti i funkcioniranja. Jer recimo, Machiaveli, kojega su toliko oštro kritizirali kao cinika u političkoj teoriji, govori doista o tomu da je logično, ne dobro, ali da je logično da vladar eliminira one koji mu smetaju. U totalitarnim porecima Hitler ili Stalin eliminiraju miljune ljudi koji im zapravo nisu željeli smetati. Milijune židova ili stotine tisuća židova koji sebe smatraju zapravo dobrim Njemcima, ali im zbog ideologije Hitler ne može dopustiti da budu dobri Njemci. Stalin eliminira miljune ljudi koji sebe smatraju dobrim članovima partije, boljim od onih čak koji ih drže u logoru. Ali... Zbog koncepta o kojem sam prije govorio za oštravanje klasne borbe moraju se stalno producirati klasni neprijatelji, a u totalitarnom poredku neprijatelji može biti samo vladajuće stranke, druge stranke nema. Dakle, dolazi do unutrašnjeg sukobljavanja koje nije niti sa makevelijevog stališta racionalne se eliminiraju ljudi koji zapravo nisu prijetni režim. U svom nastupnom govoru nakon polaganja prisege za predsjednika Sjedinih američkih država, Ronald Reagan je izjavio da vlada nije rješenje problema. Ona je problem. I tako je u Sjedinjenim državama, a onda i u drugim dijelovima svijeta, počelo smanjivanje ovlasti i djelovanje vlade. Cilj je bila što manja jeftinija država, sa što manjim uplitanjem u društvu. Nakon 2008. i početka velike ekonomske krize čini se da jedino vlada i država mogu zaustaviti klizanje u novu ekonomsku depresiju, kao što se to dogodilo u vrijemenju Dila. Opet se povećava uloga vlade i države u našim životima a postoje ona mišljenja koje tvrde da nas u budućnosti očekuje sve prisutna država, neka vrsta naše dadilje koja će nas pratiti od kolevke pa do groba govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijika za filozofiju filozofskog fakulteta u Zagrebu Indikativno je pri svega da u znanstvenoj fantastici praktički nema relevantne literature koje se implicira demokratska politička zajednica god, zajednica, god uvijek se govori o nekim totalitarnim, autoritarnim porecima i tako dalje. I to ne samo negativnim utopijama, nego ponavljam u popularnoj science fiction literaturi, ali valjda je naprosto demokracija romaneskno predosadna ili nedovoljno dramatična i tako dalje. Drugo, pitanje širenja ima dva aspekta. Govorimo li o širenju države u smislu daljnjeg proširenja njezinih kompetencija ili o teritorijalnom širenju? Meni se čini da više puno širenje o kompetencijama nemaju država već danas kao welfare state, a to je najbolja država koju imamo, kontrolira zapravo sve. Dakle, ja sam pod potpunom kontrolom. To u uvjetima demokratske kontrole nad aparatom ne bi smjelo biti tako opasno, ali je po onom klasičnom petrovom pravilu gdje god se može dogoditi nešto pogrešno, to treba očekivati da će se dogoditi. Dakle, tih manipulacija ima i u najboljim državama a kao li država koje tek s mukom dolaze do toga kao recimo Hrvatska bez odgovarajuće političke i pravne kulture. Ako tu dakle nema puno prostora za recimo to tako metodičko širenje države na nova područja, ona za pro sva područja kontrolira osim nekih elemenata privatnosti, onda je pitanje teritorijalnog širenja. Pitanje glasi može li na dugi rok svijet funkcionirati tako da postoji globalna ekonomija, globalne komunikacije globalni prometa da su države nacionalne. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju vrzanog programa Hrvatskog radija. Povijes četvrtkom za vas su pripremili. Klazbeni urednik Maro Market čitao Ivan Kojunžić, emisiju snimio Luka Pavelić, a u i vodio Tario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.